45 Anos amb tu moi boas tardes amigas e amigos. Benvidos ao programa de Galegos no A aquí en radio Sanbón aquí po, eh, en radio San Boón no? Sanón <risas> eh, Aquí estamos pois que serán do orriñes que estaremos aquí en galego con todos vosotros eh, estaremos pois como, como sempre aquí neste mediterráneo neste balcón Que desde, desde este balcón podemos achegarnos a moitos sitios. Así que amigas e amigos, moi boas tardes Dani. Boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, ben queridos oscoitantes. Aquí hoxe día 9 de Abril despois da Semana santa temos a posibilidade de ofrecelless este programeña de radio en galego e con noticias con informacións e con novidades interesantes tamén con música e precisamente con música vamos a começar o noso programa para eh, recibir o primeiro convidado. Amb que eso é a salsa que lle poñemos o programa. Pois pues veña andando música. Que... bled cabo verde cravo verde do Jardim vale do já temos por aí outro lado o primeiro comida a primeira convidada neste menos... momento é uma dona não Pois nada menos que María Xosé Porteiro Hombre unha, unha, unha periodista, política, escritora Licenciada en Publicidade de, de Relacións Públicas acaba, acaba de recibir a medalla do Parlamento Hombre Por lo tanto, eh, eh. o primero que eu facer é saudala E eh, eh, eh, felicitala Boa tarde, María Xosé <risas> Hola, como pega esta medalla? Si callo mar non saio Aégromeme vale. moiísimo, de verdade. Muitísimos parabéns e eh, felicitacións que ben merecidas loxicamente porque o, o, o caso eh, eh, pues esa entrega é eh, por culpa por culpa non porque en realidade eh, ti participache nun, nun acto extraordinario polo ano 1975 non eh, ali en Beijing. Sí, no 95 foi o, o cuarto a, cu a cuarta cumbre, mm. o cuarto cume mundial que se chamou das mulleres organizadas por Naciones Unidas. Y mm. era que era diputada en Galicia, se estaba o Parlamento Autonómico, éramos a cuarta, creo, en legislatura. Mm -hmm. sí. Y enteréme a través de Internacional de Zelisa que andaban aquellas lideras pensando mm -hmm. que se iba a celebrar este cume mm. a li seis un ano de antelación, mm. eh preparar así como una especie de era raro, ¿no?, que nos pusiéramos de acuerdo todas las de todos esos partidos <risa> pero las no sé. mujeres, mujeres <risa> tienen un, un, algo especial que son capaces de conseguir yo qué sé, quiero que nos decatamos todas de que era una ocasión eh, de estas únicas claro, y, claro, claro. y bueno, y, y fuimos y era mejor que nos pasó en nuestra vida A verdade, de punto de vista de estar en política me refiro, ¿no? Sí, pero además un cumio extraordinario que, que, que daquela parecía que era unha cervenza que que comezaba, ¿non? Era tan extraordinario que a ver, só 20 anos antes, no 75, mm. incluso antes de que marchara para sempre Franco neste mm. mm. país, pois eh, mm. Non podíamos mercar cousas nos solas, non podíamos ter unha conta corriente. Digo ah. isto porque ten que ser co dinheiro, que parece que claro. a falta de control do dinheiro é moi evidente e sí. falta de control da tua vida, non? Sí, é eh, eh, eh, eh, de liberdade, é eh, eh, eh, eh, eh, de liberdade tamén. A isa me refiro, de poder ser autónoma. No. Bueno, pois pues, só 20 anos despois, porque agora falar de Beijing, que se falla de 30 anos, nos parece que, bueno, que é moito... No me tanto, pero mil anos despois foi a de Beijing, é decir, no ese tempo para, para a gente que vivíamos en España. Uh -huh. A proposta de ese paciente diante quin era radicalmente revolucionaria. Amen, uh -huh. unas ferramentas extraordinarias. Eh sí. nós daquela coas leis, a democracia, etcétera, etcétera, pero foi como adiantar moitos pasos de golpe. Uh -huh. E fixo uh -huh. foi a única zona de España que teña unha representación parlamentaria. Mm. Non houve ninguna representación parlamentaria de ningún outro país máis que nos mm -hmm. sí. E ademais de Galicia, porque do resto de, Gal de Gal ¿sí? do resto de España nada. Non, non, xa te digo, fomos o único parlamento claro que enviou claro. a pues, delegación. Claro. Y que, claro. Como non estaba previsto que participasen as parlamentarias, uh -huh. fomos unha cosa que se chamaba o Foro de Organización Non-Gubernamentais, claro, onde estaban as no. mulleres de organizacións. Esa foi a escola mellor a escola mellor de humanidade que o tínen nunca. Uh -huh. Bueno, parte de, de, de, de ese traballo extraordinario, bueno, de ese compartir ideas e eh, eh, eh, eh, reivindicacións, o que si sí, é certo é que eso mmm, cundiu, porque en realidad eh, parece ser que 20 anos despois ou 30 anos despois, o Parlamento de Galicia recoñeceu o vosso traballo e eh, entregou esa medalla. Que, por certo, debeu ser un acto eh, extraordinario, non? Foi, a verdade, é que do punto de vista do formal, non, así, si, do ceremonial, uh -huh. impecable. Tenho traballado moito en protocolo, porque a miña profesión tamén, e me fixa moito en esas cousas, que foi un acto impecable nos tempos, na elección. Uh -huh. Bueno, francamente, un des... Non porque fosemos nosas homenaxeadas, sino realmente porque a institución tivo unha un altura enorme. E uh -huh. volver a, a saudar as compañeiras, claro. Bueno, y abrazos, e vicos, e moitos risos, que queres que che diga? <ríe> bueno, pero pero um, despois fotografías eh, inolvidables, non? Claro. Sí, a verdade é que foi un momento... Mira, estábamos de todas as que fomos, que éramos nove diputadas, hmm. tamén se llevou a medalla a que foi a primeira consellera de tema de igualdade en la que era non foi, mm. Mm. pero se nos chebo apoio non o beramos tipo tampouco ou ou sí, sí, da cámara, non? Sí, sí. eh, a mí me parece me moi moi acaído que la mm. tenemos ditese, pero das nome que somos mm. tres estados con problemas de mobilidade, si, sí, che de patacas, che a todas. <risa> claro. <risa> bueno, pero, pero sí mellores ese recoñecemento agora que non despois de Digamos, non? Sí Porque, no, no, Me llora por así sí. <risa> Esto debe ser facer, eh, facer pues, En vida Claro, claro vida. E, no, e que te parece, parece Si eh, eh, faço un, Sin sentimos Como digo os catalanes <risa> para, para escribirlo Na nosa revista Luanova que, que editamos Cada ano eh, Bueno, pois pues, é un detalle de, Que da constancia escrita Exactamente pues eso, sí. Para mi non é un honor Aparecer na vosas revistas es que Con moito no, gusto Sí Pois pues, pues máis <risa> para nos. Tomamos nota e eh, eh, apuntamos que um, como mínimo dúas páxenas, unha ou dúas páxenas estarán aí. Sí. Eh, bueno, vou grafiando para... o lápiz, vou, vou afiar o lápiz para escribir ben. <ríe> bueno, ti escribes ben porque, por certo, eh, eh, a, non sei se te has publicado últimamente, pero a túa escrita está ben, ben reconhecida. Ben bueno, non teño que, que escribir. Estou escribiendo máis ensayo, eh, publiqué un ano pasado, pero este ano saco una biografía de demaña Cam tamaño dentro de Pouco y un libro de contos de amor Ah. escrito a 4 más con un con un amigo periodista Carai. así que no digo nome porque que manter aquí a tensión e a tensión e a posibilidad de despois descoitarlo en directo de que sí. Mar... que... María <risas> Xoxé teño que felicitarte tamén por outra cousa que hai pouquiño teño entendido en, que, que non se pode perder e che, ademais nas na, na redes aparece ese profesor Xexu Salonso Montero sí. e a súa obra que, con Xina, con, con Patricia con moito de, con montón de xente para o 13 de abril, non? Vamos a ver, eh, con xisús hai que estar sempre Compre, É un grande, é un grande Ele eh, eh, sí, sí. nunca marchará de todo claro, E eh, claro. entón vamos a preubitar siempre todas as oportunidades que tenhamos ¿no? claro. de y de seguir aprendiendo de ele Da súa humanidade e da súa intelectualidade É máis, cuna que ele vai a ver verdade que sí. bueno, a verdade que e ademais con unha presentadora de de luxo, a Luisa, ¿non? A Luisa Bad. Luisa é eh... un É un fenómeno que vos conheceis desde, o sea, te he aí muitas veces. Sí, sí. Eh, y en esas cosas, no sé que se mistura Cataluña con Galicia, porque la viví muito xa en, en Barcelona. É un, é un amor de personas, sí, sí. Si hay sí, sí. persona que sí, está haciendo un trabajo extraordinario, entonces eh, efectivamente esto se fai o a vez pero da vida de república casualmente. Uh -huh. <laughs> casualmente. Sí, entre comillas. Es una casualidad total, sí. pero vamos a aproveitar sí, sí. para poder efectivamente lembrar eh, Bueno. unha obra un marchou, uh -huh. pero non me que baixar a guardia porque temos un, eu teño a de que a memoria que xa coidades se nos vai indo un pouco a todos, tamén colectivamente uh -huh. o paso de tempo fai o sea, que se esquezan cosas que non se queremos esquecer claro cargo. O ensino que nos deixou o que nos deixa o que temos precisamente de Xesús Alonso Montero é eh, e eh, inesquecible e ademais, hai que recollelo de vez en cando volver a, a, a revisar a súa obra. É eh, importantísimo, dúvida, non? Sen dúbida, sin dúbida. Mm -hmm. E ademais, te que el viviu tantos anos. Mm -hmm. sí, tantos anos, sí, sí, sí, como 96 anos. Sí, sí, sí, sí. Eivo <ríe> sí. é un exemplo tamén de como vivir a, bueno, pois pues, seguir a elles, non? Un animal. No, no. Eh, facendo sempre un esforzo eu creo que tanto máis traballamente, máis difícil é que que che falle, parece a mí no? e eu estou equivocada, no? Uh -huh. Si, sí, sí, E el sí. as últimas conferencias de memoria aínda, bla, bla, bla, e non se pasaba do tempo. Si, sí, si. Sí. Claro. Sí, sí. tiña, tiña unha memoria excelente, no? E unha lucidez, unha lucidez a pesar dos anos, unha lucidez uh -huh. extraordinaria. A mí me daba un gusto oírlo falar porque falaba no, no, non con, de prisa, senón con esa calma que é <risa> eh, calma galega. Sí, <risa> sí, sí, no, Eu aprendi moito del, teño ten... moita sorte porque mira, pude traballar e coñecer polo meu traballo a Jesús cando ele era moi novo, evidentemente <risa> <risa> non tiña ese carácter que digo ao final, era moi rabudo, eh. Sí, ao final. <risa> <Bueno, risa> cando tiña 30, 40, 50 anos, cuidado. Pero bueno, pero é referente xa Pero pude coñecer a, a Cungueiro Ou a Laseiro, son biógrafos A Cungueiro Ferreiro E tiñen unha sorte bárbara, non? Porque é bueno, unha boa quizás e, e participar en cousas tan importantes E tan interesantísimas como esa da, Do cuarto concumio de muller de, de Beijing Que por certo, eh, eh, aí tamén Recibiches ensinos, pero tamén aportaches ou por menos Digo eu que aportaste des ideas interesantes Para, para, para, para, para, para o feminismo uh -huh. E eh, para a muller, en Realidad, sí. A ver, o feminismo xa non é xa causa de mulleres Creo que temos asumido todas e todos Que igual que falamos, pois non sei, do humanismo pois é, é, unha, é unha verquente do, do, do humanismo, o feminismo sí. O feminismo nos afecta a todos e a todos uh -huh. É unha existencia como a cuestión de escravismo A cuestión de, da non-esclavitud non afecta só a xente que era escrava É claro, unha claro. posición, uh -huh. unha posición social, humana, personal uh -huh. Pois pues eu, que unha homen saiba que é feminista, honra-o. Mm. que llega é moito valor, muito mérito. Claro. Pois pues eu creo que cada vez máis, inda que tamén hai unha reacción a contra, mm. hai que recoñecelo, cada vez máis... Eh, Pois se perde ese preso, non? É que cousa de molleres Bueno, pois non somos 52% da poboación si fose así estaría ben, pero non é cousa Non, non, no, é de todos Claro que sí además, de, Sin a muller poucas cousas se realizan ben eh, É importantísimo Tambén bueno, eu, eu fago meñas as túas palabras Que, que, que nas redes leo De que hai que convertir as utopías en realidade E entonces eh, Unha das utopías é eh, que, que todo o mundo Se eixa capaz de resistir Eh, esos ataques mm. do, do, do machismo lle, da, da, bueno, Mira, de... A maior manifestación De machismo brutal Que eu estou vendo nestes últimos tempos o que, mm. o que está a pasar En a escena mundial mm. sí, sí, este, sí. porque A ver, non porque unha muller Non pose capaz de facer iso no? mm. Sino por como se están facendo as cousas no? sí. Por esa imposición A vontade, a forza, si sí ou si sí, Por ese desprezo a que se considera inferior porque en no fondo hay una cuestión también aquí sí. de ese tipo no eh, por, por considerar que pertenece a única religión posible uh -huh. por considerar que o petróleo solo puede ser teu e de dening mai uh -huh. es decir no digo que no haya mu que no se comporten así también pero es propio de que nos tenta un poder sin eh, sin que se lle cuestione como que lleven dado o la gracia divina uh -huh. sí. entonces pues todo esto tendría que ir mudando porque me dice no a dónde vamos Sí. é claro. eh, eh, bueno, eh, unha é eh, que, que existan payasos como hai, hai bueno, mandando te... en, en sitios tan importantes este eh, que fagan hoxe eh, din hola um, e mañá din adiós. Sí. Eh, es decir, non, non son capaces de, de ter unha un, por lo menos unha idea fixe, unha idea mínima de, claro. de humanidade. No má... que un tipo que tivese ou a idea que ten esta persoa da legalidade fose conduciendo pola carretera sin seguir as normas de práctico Madre mía Non no hai bastante escenario sí. para tanto payaso Ah, non, pero un payaso que está encargado de armas Claro Si, sí. sí, pensa que que, que que gana cada vez que, que abre a boca e, sin sí. embargo, que está eh, facendo daño a humanidade non, sí. non somente a algú sino a humanidade inteira non? Claro abaixo, non son optimistas, pero a ver como acaba. O gallá, o hai que ter, que ter eh, ganas de, de que todo solucion, se solucione con ben. Eh, ah, ah, María Xosé, o que lhe podíamos dicir era que era máis libros. Bueno, ese Por favor, non sabe ni falar Ese home non sabe, no sabe ler Non bueno, no sei, sei home, uno, a ver, a ver, bueno. se é home ou non Se hai cuestión a, a capacidade mental o se, se, o se se que Vamos a ver eso... Están olendo agora precisamente a ONU para que sirve E a ONU teria que estar intervindo nesta situación desde o primeiro momento Tambén, tamén É só o que que queira É es que se lleveis a facer Claro Madre mía Bueno Eh, va, va, vamos por, por realidade. Eh. Eu sei que que, que, que estás ocupada, e que, que, que, que te agradezco moitísimo estes minutitiños que, que nos concedes para felicitarte, pero tamén para desexarte todo o mellor, eh, que, que sei que vas a... estás ocupada. Entonces, polo tanto, por tanto, non quero interterte máis e eh, agradecerche moitísimo que que nos dedicaras ese minutos e eh, que sigas colleitando moitos éxitos. Para, para min estes vos de amigos, Moitas grazas. A Moitas grazas. Moitas em... Moitas grazas, Maríxose. A ah, unha un aperta grande e moitos bicos. Adeu. adeu, adeu. <risas> Venia, vamos a despedir a Maríxose con música, como mo Exactamente. Veña. Adiante. pranta